A világ legbutább gyereke Ma a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy három és fél éves lehet, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém, a szobalányjal ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legbutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szája nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cinie el van foglalva, valami homokbucka előtt guggol nem felel. A másik gyerek körülnéz, összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú, nyújtott zsíros hangon. Anyuka! Anyuka szívélyesen. Tessék, kisfiam! Kisfiú. Én Cinike vagyok! Anyuka nyájasan. Nem, fiam. Kisfiú pillanatnyi tűnődés után. Hát akkor ki vagyok én? Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska. Én Imruska vagyok. Anyuka. Igen, kisfiam. Imruska bólint. Én Imruska vagyok. Szünet. Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopfarám néz. Észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája, ő úgy látszik már megszokta. Egy kicsit talán elszégyeli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka. Mit már mészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit! Imruska. Szaladgáljak! Anyuka. Hát persze, szaladj fel arra a kis dombra. Imruska. Szaladjak fel! Anyuka. Persze, szaladj fel! Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, a dombra. Anyuka diadallal néz rám. Na kérem, tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban. Imruska. – Anyuka! – Anyuka. – Mi az, kisfiam? – Imbruska. Most fönt vagyok. Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam. Gyerekben ennél butábbat nem láttam. Még felnőttben is ritkán.